Коли я провів її до під'їзду, сталося найдивніше. Вона сама потягнулася до мене і поцілувала в щуку. Дякую. Мені було дуже добре. Коли у мене під ногами задзеленчали твої ключі, я подумала, ти тільки не смійся, що це дзвін небесний. Вона трохи помовчала, а потім рішуче вимовили несподіване. Якби ти зі мною одружився, я б відчула себе найщасливішою у світі. Дивно, ці відверті слова спрямували мої думки в інший бік. А чому би і ні? Чого ще я чекаю від життя? Для чого працюю, вигадую усю цю телемаячню? Кому я потрібен? Зрештою, коли це все має чимось завершитися, чи весело мені буде дивитися на самотні стіни свого будинку? А ще жодна жінка не говорила зі мною ось так. Всі чекали ініціативи від мене. врядували, кокетували, вимагали, часом погрожували. Нудьга... «Ти не вважай, що я критинка!» – продовжувала вона. «Я просто знаю, що так має бути!» «А звідки знаю?» «Не знаю!» – вона посміхнулася. «А зі мною таке трапляється!» «Ось, наприклад, я знаю, що у тебе в кишені дві запальнички!» «І?» – вона замислилася, уважно дивлячись мені в очі. «І носовичок!» «Вчорашній, із крихтами тютюну». Я, ніби зачарований, попорпався у кишенях. Одна фірмова запальничка була в джинсах, це я знав напевно. Із внутрішньої кишені піджака витяг ще одну, стару, зіпсовану. Про хустинку навіть немає мови. Усе було так, як вона сказала. «От бачиш?» – зраділа вона. Нічого не вдієш, засміявся я, як порядна людина мушу одружитись. А ти порядна людина? Загнала мене в глухий кут. Я замислився. Ну, Відверто кажучи, не знаю. Вона була дивною. Я навіть злякався за її майбутнє. Невже вона буде такою простою і відвертою з усіма? Отже, порядна. Вона покоприсалася носком своєї кросівки в піску, як це роблять діти. Все, дякую, я піду. Але я вже не міг просто так відпустити її. Зацікавлення вдарило в мою голову. Ні, стоп, ти ще маєш час? Звичайно. Тоді поїхали. Я знову вхопив її за руку. Ми вискочили на шосе і спіймали авто. Вона ні про що не запитувала. Що було далі, згадую, як марево. Ми поїхали до одного художника, мого давнього приятеля. На даху його майстерні пили шампанське, горілку та ситро-буратіно. Потім усі разом вирушили в ще одну майстерню і потрапили, мені це не видавалося дивним, на грандіозне застілля із шашликами, які були засмажені у дворі посеред міста. Моя дивовижна царівна жабка справила неперевершене враження на старих акул, пера і пензля. «Тобі, старий, завжди перепадає найкраще». Безкінечно наголошував господар-майстерні, кидаючи важкі погляди в бік моєї чудової незнайомки. «Подивись, у неї, у неї обличчя, як у Богородиці, а шкіра. Ти подивись на скроні, китайська порцеляна, аж світиться!» Я також пильно роздивлявся жабку і бачив її за великі очі на занадто блідому обличчі та чуттєві вуста, що весь час сміялися, адже їй догоджали усі по черзі. Це справді виглядало смішно. Я сидів у кутку і спостерігав за всім цим.